Продължаваме по темата за доброволческите граждански инициативи. Започнахме от общината и социалния патронаж за самотни възрастни хора, който работи на пълни обороти. Обърнахме внимание на една от първите доброволчески платформи Time Heroes. А сега, сега надграждаме и стигаме до най-технологично новия момент, който предлага една нова, относително нова платформа помогни.net. Искате да помогнете? Имате час свободно време или даже по-малко? Движите се, чудите се как. Оставил сте бележка в входа, но никой не се е обадил. Отивате към магазина за вашите покупки и изведнъж мобилният ви телефон ви подава сигнал, че на не по-малко от 5 км от вас има човек, който се нуждае от кисело мляко. Регистрирал се е в платформата, която ви помага да помогнете. Добър ден, казвам така на Ивайло Мирчев помогни.net Здравейте. Вече имате и първата изпълнена заявка в квартал Овче Купел в София, видях. За какво време стана това събиране да. на търсещ и предлагащ помощ? И, имаме няколко изпълнени заявки вече, въпреки че сме само преди три дни. Първата заявка беше на, на човек на 68 години с инсулт, който е поставен под карантина в дома си. Сравнително тежък случай, човека три дни не беше ял, тъй като доста изпълнителен, наистина не беше запускал да дома си, той направи заявката и веднага, веднага беше изпълнена, така е изключително доволен. Остана, искаше покупки от хранителен магазин, стандартните неща за, за храна. Кажете ни каква е идеята на тази платформа за взаимопомощ и работи ли тя вече свободно и за мобилен телефон? Работи за, за мобилен телефон, има сайт. Цялата идея е да свързва хората, като на повече от по, по, подобен тип платформи. Специфичното тук е следното. А, имаме два типа хора. Едните са такива, които се нуждаят от помощ. Обикновено възрастни хора, които не могат или не е желателно да напускат мъси. И а, другите са доброволци. В платформата от една страна се регистрират възрастните хора и от другата доброволците. Всеки възрастен човек, който се регистрира, може да си направи автоматично заявка от какво има нужда, да посочи адрес на който това, от което той има нужда, доброволците да му го занесат. Доброволците, по когато се регистрират, виждат в радиус от 5 км до тях дали има, свободна, дали има заявка за изпълнение. И ако има такава, те могат да я приемат, да отидат да купят съответните продукти и да ги, и да ги занесат на, на съответния нуждаещ се. Като а, една нова функционалност пуснахме днес, в момента в който въз, възрастен човек направи заявка, автоматично през notification на телефона на доброволеца се получава съобщение, акото е в радиус от няколко километра до него, се получава съобщение, с което се приканва да съм доброволец да приеме заявката и да изпълне. Чудесно, т.е. това с което въведох нашия разговор вече е реализирано. Аз мога да си да. пазарувам в магазина и да видя, че човек съвсем близко до мен, който не може да излезе, има нужда от тези продукти, които са пред очите ми. Мога да ги взема и да отида при него. Точно така чудесно е това, но а, очаква се възрастни хора да се възползват. Как те ще се справят с регистрация, мобилно приложение, апликация, нали, ако използваме а, директния термин, а, или пък регистрация а, в, на десктоп, компютър? Изобщо, може ли да работи тази работа при положение, че много възрастни хора не знаят как да се оправят? Това е един от двата основни, от двата основни проблема, които имаме. За момента сме го решили като сме обявили и телефон. За този телефон стои пък друг доброволец, който прави самата заявка електронно. По този начин ние не нарушаваме ритъма на, и, и философията на работа на самата платформа да свързва доброволците с възрастните хора. И ето времено с това... Не затрудняваме възрастните хора. Какво става? Обаждат се възрастните на един мобилен телефон. Стандартен мобилен телефон, зад който сте оператор, диктуват си адреса, диктуват какво очаква да им се купи. а Заявката влиза автоматично и спрямо този адрес започва да търси доброволец, който се намира на най-близко разстояние да го уведоми и евентуално доброволеца да изпълни заявката. А, на практика вие събирате, пак ще използвам този чущ термин, а, известен в тези платформи, мачвате, търсещ да. и предлагащ помощ, почти както става с търсенето на такси а, при Uber или пък при тези споделени пътувания. А, това се случва, така ли? Принципа, принципа на работа на платформата е абсолютно един и същ. В случая а, доброволците са, са такситата, а нуждаещите се отпълно са хората, които използват таксита. Платформата работи да. по, по абсолютно идентичен начин с платформи като Uber или Lyft. А, струва ли пари това приложение а и вие акумулирате ли някаква, някаква печалба от това, че правите връзката между търсещи и предлагащи услуга? Не, не, не. по никакъв начин приложението е направено абсолютно безплатно. То ще бъде и ще остане безплатно. Труда, който сме инвестирали в него е на хора, които в момента, в който бе обявено изваредното положение, седнахме и започнахме да мислим какво можем да направим, за да за да облегчим а, възрастните хора и ни хрумна тази идея и, и я реализирахме за около 10 дни. Практически от вечерта на изваредното положение няма да бъде платено по никакъв начин а, това приложение, нито в бъдеще, нито в момента включително имаме планове за него вече и след отминаване на кризата, защото той тогава може да бъде полезно, може да се ползва от а, социалния патронаж, от ДЧК, Изключително а, като служдаща платформа, може да се ползва от всички тях. Така че и ще остане безплатно със сигурност. Прекрасно е това. Прекрасно е, че то ще остане безплатно и че вие го правите напълно доброволно. Но да ви попитам как се гарантира противодействие от злоупотреби, от най-невинната, някой да реши да ползва просто безплатна доставка, до по-сериозни, няма да давам идеи в случая, но така или иначе вие боравите с лични данни, адреси, местоположение, телефон. Да. А, така, в, в, повече в кръга на шегата вече имахме няколко поръчки за алкохол. Разбира се, не, ги, не, не бяха изпълнени по никакъв начин, тъй като това е несериозно, целта на приложението е друга. Разбира се, възможности за злоупотреби има. Ние сме се постарали обаче да ги ограничим максимално. Първо, регистрацията в това приложение може да става само за български мобилен номер което автоматично дава достатъчно информация за потребителя, който е отсреща при евентуална злоупотреба. и ако, например, полицията изиска информация и данни за човека, който, а, който стои за тази регистрация. Второто, а, самата регистрация се потвърждава през СМС, през този мобилен номер, което <към> също доста затруднява подобен тип мошенничества. И третото, което сме направили, адресите на нуждаещите се не се виждат. Можете да видите адрес на се само и единствено, ако вие му приемете заявката като доброволец. Но ако вие му приемете заявката като доброволец, вече в нашата система е обозначено много ясно кой конкретно човек отива на самия адрес, което вече е прекалено голяма експозиция за, за някой, който потенциално иска да извършва някакви... За и от двете страни. Т.е. вие знаете. Абсолютно. А Казвате, че ако полицията поиска, ще давате тези данни. А това е един болезнен въпрос. А, предстои, сигурна съм, сериозен дебат върху това а, как полицията и властите могат да разполагат с трафични данни в тази ситуация и дали могат да следят, включително дали се спазва карантина по местоположението на един телефон. С едно изречение чувствителност по този въпрос... Това е изключително голям проблем последните два дни, включително дори в момента преди да ме звънете се работи по него. Изключително непрецизен са текстовете, които бяха, които бяха предложени за следението на трафичните данни и те ще трябва да бъдат прецизирани, защото в момента начина по който те са обезени практически може да бъде следен всеки. Uh, което, което не, е, uh, не е разумно, не е нормално. Uh, става дума за следене по местоположението на самия, на самия телефон на база uh, клетките на мобилния оператор. Uh -huh. Това е абсолютно недопустимо и с колеги подготвяме позиция по тази тема, за да може да uh, правителството да, да прецизира текстовете си и да, да, да, да се въведат нови, защото с тези текстове ние казваме на българските граждани, т.е. управляващите казват на българските граждани, че могат да следят абсолютно всеки, въпреки че те са забололирани, на, но теоретично могат да, да, да, да следят абсолютно всеки български граждани. Аз ви благодаря. Ще очакваме и тази ваша позиция. Ивайло Ломирчев, IT експерти част от инициативата Pomogni.net, която създаде приложение, което да свързва хора, които се нуждаят от помощ с такива, които са готови да помогнат в тази кризисна ситуация на пандемия, в която се намираме сега.